לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען. ולבן הלך לגזוז את צאנו, ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה. ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי, על בלי היא גידלו, כי בורח הוא. ויברח הוא וכל אשר לו, ויקום ויעבור את הנהר, וישם את פניו הר הגלעד.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 ולא נטשתני לנשק לבניי ולבנותי, עתה השכלת עשו. יש לאל ידי לעשות עמכם רע, ולא הי אביכם אמש, אמר אלי לאמור, השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע. ועתה הלא חלכת, כי נחשוף נחשפת לבית אביך. למה גנבת את אלוהי?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 רחליך ועזיך לא שיקלו, ואלי צנחה לא אכלתי, טריפה לא הבאתי אליך. אנוכי אחתנה, מידי תבקשנה. גנבתי יום וגנבתי לילה. הייתי ביום, אכלני חורב וקרח בלילה. רתידת שנתי מעיניי.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 ויאמר אל יעקב, הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה, לי הוא ולבנותיי, מה אעשה לאלה היום, או לבניהן אשר ילדו? ועתה, לך נכרתה ברית עני ואתה, והיה לעד ביני וביניך. ויקח יעקב אבן, וירימיה מצבה. ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים. ויקחו אבנים, ויעשו גל, ויאכלו שם על הגל. ויקרא לו לבן, ייגר סהדותה. ויעקב, קרא לו גל עד. ויאמר לבן, הגל הזה עד ביני וביניך היום. על כן קרא שמו,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 והנה המציבה, אשר יריתי ביני וביניך, עד הגל הזה, ואדה המציבה, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אלי את הגל הזה ואת המציבה הזאת לרעה. אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו, אלוהי אביהם. וישבע יעקב.